اگران مخترم مواردن کو دا مولانا زین اللہ سے دورہ تفسیر قرآن دا اکتر نمبر کیسٹھ چبہ مسجد امیر مائیہ محلہ خټک سوال دیر کے فا آگست دو دارات کی شعر ہے جدید ملائی دو پتہ ساتھ ای اشاہ سنت کیسٹھ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان از دی مین چوک جنگیر ارور سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحید موبائل نمبر زیرو مَنْ يَبْدَرُ الْخَلْقَاتُ مَنْ يُعْيِدُوهُ دا اُن دلیل اقلی قُلْ اُوَایا اے نبی علیه سلام حَلْ مِنْ شُرَا کَائِكُمْ آیا اشتا دی ساس پریش رکانو گاتاو چاہ ترا مدد شوائے او چاہ تا یار اورسی گوائے آیا دی دا مخلوقات پیدا کری دی سو پیدا کری بھی دی سو اگا دا دک کارنامی دی خيا یو خیا قُلْ حَل قوله يا ا النبي عليه السلام هاي ستدي تاسو شریکانو کې هغه سقوط چې پیدا کړی دي مخلوقات دوباره به پورته کیږي نګینیش تاسو الله يبدئ الخلق ذات قد خدال لادي مړ يوازي د الله نه واړ سلیا يوازي الله رامدد کوا الله لچي وقا الله بتاته یو غړا بند غواړه اول څه جالا چې تا پاک تجاړي نو الله وې ای ما بندا اوز جالا بند جالا بیاتا اللہوی اے بندا اوز غواړه او غوالا ویوازی دا اللہ نغوالا قل تورایا اللہو یبدو الخلقا تا رئی قرآن تا کیا دا اللہ سے پاس و تا قرآن تا اللہو یبدو الخلقا اللہ پیدا کئی مخلوقا جبارہ پورتا کئی فعالنا تو فکور کم طرف تارو لکی گیا دا حق نا قل اویا حل من شرکائی آیا داتاو چاہتا شریکان مگردول دی نو من یهدی علی الحق رسول کلشی حق تا قلت ورتو آیا اللہ یهدی علی الحق اللہ رسیخ القدر حق تا افا من یهدی علی الحق آیا آغا سوکا شرسیخ لک حق تا احقو حق او کلشی امن یا آغا سوک لا یحیدی شلار نشی من دی ایلا آیوہ دا مگر غتل خودن کی فما لکم کیا پتحکمون وراتا سرنگی پیسہ لکره وما یتبیو اکثرهم اللہ دونا تا بیداری نکی اکثر دا دینا مگر د گمانا نا گمان فسی روان دی خوا دا پنا گمان راتا ہوئی جی خوا حالا کوئی کہتا گمان میرا تو کما دا چی شیر کی دا پنا گمان راتا ہوئی جی وما یتبیو اکثرهم اللہ دونا تابیداری نه کوي اکثر د دینه مگر د ګمان ان زننا لا یغنی من الحق شيئا او دا ګمان لا یغنی پیدا پیدنور کې د حق خلاف کې ایسا ګمان اس پیدا نشتا ان الله عليم بما يفعلون یکي ان الله په دې پوهه چدې کې یو وما كان هاذ القران ايفترا من دون الله مګر زني خبره فريده دليل يقيني تراته وقلقا صدقه الكتاب ذکر کیدا قران ته پاس ذکر کایو چې وا قران ته کینه دا قران نا کې دز دکې دا قران نتيخ تم کرے و ما کان عذ القران او ای افترا او ندی دا قران چې دا جوړ کشي څه وا دا قران زنين را کېنی کتاب دی تعالی څه یې کیدا ذکر کایي ولکن تصدیق الذی لیکن تصدیق دا غسرې چې مخکی دینه او کتاب لا ريب ابي شرف كنستا تي در طرف دربد مخلوقات دي هم يقولون بلک ديواي افتراو دا پیغمبر د زانه جوړي دی لرا ټول تو ورته وایا کلا پیغمبر د زانه جوړي تو تو وایا دی یو صورت قر اوه صورت دا رنګي او سورته برکر ذکر شی وين کومتم في ري بم ما نزلنا على عبدنا یو صورت ذکر کي یا دلته له صورت ازکه ذکر کوي به صورت یونس پوری له صورتونه ذکر شو زه راستون چې راغلي دون له صورته یا دا وخت کې مقابل <سؤال> کې له کبيله زه ارقبيله ناران چې ارقبيله یو صورت جوړګه ده چې پیغمبر د ځانا جوړه ام یقولو نبترا بلکې دیو ایدیارا جوړه یې پیغمبر د ځانا قل تورته آیا فاتور وه به صورت یو صورت پېچانده دي وَدُورُوا وَقَالُوا مَنِ اسْتَطَاعَ أَن يُؤْتِيَ رَبَّهُ أَجْرًا كَمَا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ جَزَاءُ التَّاصِرِ الشَّيْطَانِ يَوْمَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ نُبَالِ ذَيْنُ كَيَأُورُت مُطَالِبَا بَادِ كَذَ لَسَ مُقَابَلَا بَادِ وَي كَمْ ذَ كَيَأُورُت مُقَابَلَا الْفَيَا يَوْ, يو قَبِيلَ وَلَا يَوْ یا یو صورت دی کمزید که در لس صورت و مطالبه دا نو علتا که یا ل لس صورتون پورا شویدی اغیر لس صورتون آوری دیدی یا لس قبائل یغیت خطاب یا یو قبیلی یو یورالی بلکت دبو بلکی دی در رو جنگنی دا قرآن بی ما دا پا سببو دا دی چی دی حاصل کر علم دا دی دا قرآن علم نده حاصل کرد دکیر کې زیب که یا ولما یعتهم تاوی او نو دراغلی وتا انجام د دې تکذیب كذلك کذب الذين من قبلهم دا انګي تکذیب کړو واکسانو من قبلهم کې مکیود دینا فنزور وګورا سرنګي و انجام د ظالمانو ومنهم باز دین عزب چې ایمان نه وړي کتاب او بعض ا ایمان نه وړي کتاب اور اب تا پوری کې په وضاحت کوونکو و ان کاذبوا کا ای نبی علیہ السلام کديستا تکذیب کیا وطوو یا مالا بلد ما دامل تاسو لاس ازاز تاسو دامل تاسو بیزار ای داسنا چه زیکم زبیزار ای داسنا چه تاسو ایکا ویر ومن ام باز د دینا آسو دی چه غکی دیتا تا را غیلی بوی غک بگ دی ته باوری فاللہ ایت خوالا ہدایت نشور کو لگنا ومن ام باز د دینا آسو دی چه تا دیتا تا نو آیات او راول کول شکانو تا اگر کدیه کله نظری د دې مشرک مثال پشان د کوون دي نو کونته आवाजونه کاو کنه په ورته خان دي خا افانتا تزمی او ثم ولو کانوا لا یاقلون اغه تړیو اغم کونو خدمت هم کونټه الله تبارک و تعالی تذوی ورکو دښتشان هم کونو هاتو بیا غل وی شغلې وادو کو خدمت کڼاوا ان ګوریم کڼاوا یو رد دي سړی پټی کې یوه کولا او دے دی باسي ذمېداري د نظرما دي د پاره یاده ستر د پاره دی نظر مادی یا دا دا غوانو ته د ښکرو نه هغه کپلا غو ته توکي پلارې صليتي ردو هغه وله سلامو کو دا دا لا دې ستندې ته اچات کو هغه وله سلام کو له سلامي مصرو کو سلام وريدونه ورې د روښه مړا د ماده غوې تا دي تړلې څو پما یې دا هو ته ما ته کفو تړلې ده هغه سره چیرې چارو کډېر زیات پدی کی اغه انګورې ډوړې وړې اوړه چې ډوړې راوړا نوسفر کا کې خو اثم غوسه ته خبره اتره لومخه چې ډوړې مې راوړا دا چلې اغه چلې اغه انګور ولې کی اا سرو ولې کی تامي تاسو وروګه هغه پې کو دا نه اا چیرې سړې راغلې او دا فکر دی ولولي تړلې دا او اغه چلې کی خبرې وره دي دا انګورېم غوسه دا څررو ته طالبان چې خپي ابلغ په ډوره راولا چې پدي ګرمور رافا نه چې په دې وسه دې سماق هو او دا قوت په غوښه کې راغې چې قوت په غوښه کې راغې نو په لږه وخت ته وای چې تالي جنګ ته ولي کېډه نه او پخپوکولي دا په غوښه کې راغله تر کې غوسي کيو ان تک چې نو ان پستر ګراويستي دی اوس هغه خدي کتار راکد بندل چان نه راتلو نو بهره بندل جوړه ما دا پتیږي کنه نو با دي داسي کوني تو تا وایه کوندا کنه کافر او د مشرک مثال پشان د کوني نو کون توایا ته تا نه وی کولی د پيره خاندي بیا پيره دخل کوه خولي ته وګوري نه وخاندي بل پيره په خبره پوښي نه وخاندي افا انت تسمع ثم ايات او رسول کي کڼو تا دا کافر او مثال د مشرک مثالی کي کڼو سره ذکر کوهایا پروانه سوچ پکې نه کوي ولو كانوا لا يعقلون ولو كانوا وگرت يقلن لري ومنهم من ينظر اليك وبعد بتاتا خغوري تو ايات الهدايه ټول شيډونته په دنيال پشان دروندې ولو كانوا اگر چديو نينا ان الله لا يظلم الناس شيئا يكن الله ظلم نکي پايچا لكن الناس لكن هل يفضلون ظلم كيا ويوم يخسرهم وكما لذات خلق الله را جمكي چیامت رس قائم شیع مون خلاوس وی کل بیت چیامتو کعلم یلبسو ویچ دی نوی مگر یو سات در دقا و دنیا کی طب ویجی بز یورت مو تیرہ کلی جانو یتعارفون بینہم دی با یو بل رپی جنی پا قبل میں اس کی قد قصر اللذینا پتا کی سرا تاوانیان دیا کسان قذبو بلقائل لائے چی دروجن گنل ملاقات دا اللہ دی نزی سمال کی مان ور نهکه یا به اوهیمونږ تع لره بعضېاعذااب کېدي سره مووادهکو او نه توفهیان نهکه یا به تعالمون وفاات کو پې غبره په به مرګ راشي تا به وفاات کو د هلتهې سره بیا اوخوام فیلنا مررجوم نهمون ې واپسییده ثم الله ځلته ک دا څ یا په معه د و سره دی والله یا دا خبره مورې دا چې الله به یا بتا تا مونگ بازی ردیه سر غذابو خیو یا بتا تا وفاد کو او بیا اللہ ردینا رسو حاضر دیو گوا دی دلتا سمم دفارا د تاقیبی ذکری دی یعنی دا خبرو اورا چی اللہ پاک گوا دی فاق سبان دی چی دویه کئیو ولی کل امت الرسول ولی کل امت الرسول او دفارا دا حری ڈلیو پیغمبرو فیضا جا رسول امز هر کلارا چی پیغمبر دی دی پېڅره بوشي دی په مېاس کې پېنځا سماعل هر مدفار رسول لی. او چې دغه رسول قیامت کې کی د پاره د غواهه حاضر شي پېڅره بوشي یو دا معنی معنی ته خیال کوي ولکل اومه الرسول هر مدفار رسول چې کله دغه رسول د قیامت پرد غواهه د پاره راشي پېڅره بوشي یا زمدا د هر اومه د پاره مقرشه پیغمبر چې پیغمبر کله د اومه ترای خلکو ته تذيب نقضيه بينهم الله بديله سزا وركي ولكل امه الرسول دا پاره د هر ډلې پیغمبرو پېدا جاء ترکل راشي پیغمبر ددي په سره بوشي دي پمیت کې پېنساب او دی باندې باز ظلم نشي کوله ويقولون او دي وايي متا هاذا الوعد کله به دا وعده که تاسو یقیني نهه تا کا لا املك لنفسي زی اختیار نظر مختلفان دا 파را ورته پیغمبر وی جواب فل زان کې اختیار نشته زان ته نه پونښت نشم ورکولې نسوم د یو لسمې ځوان د دولت او کار دوه بیلې راويستا دا کوم اکل له سوچه څخه تل پکاره یا څنګه شمشطه بریز بابا په مسلمان کې نور را کوڅو پیغمبر ته الله ویو لا املکو لنفسي ضر ولا نطا زم زان ته ضرر نه پنشم ورکولې چې پیغمبر دی इला माशा अल्लाह مگر کی گیا چوغوالی الله نیکله لی امتن اجل د پارا دار ومتنی تا کل دا کله راشي وخت مقررد دي نور تو کیږي او سات او نمخ کیږي کی حلوایا نبی علیہ السلام ارئتم آیات کر کلد تاسو ان اتاکم عذابه کراشی تاسو تا, تا د تا الله عذاب بیا تندش پی نعم یوس یذ دی ستد بیر دی چه ضرب اون کی ستد بیر دی چه ضرب اون کی مجرمانو ا ثم اذا ما وقع ا ثم اذا ما وقع امنتم به ا ثم آیا کل جدا وقع کش ایمان درله الان اوتو او تاومت کر عذاب په تلوار غتو ثم قیل بیا ابو الی او تک عذاب ده همیشوالی تاڅو لا بدل نه شي درکې دا چې تاسو کولا او یستم بيونك تاسو کوي ستانه حق نه حق دي ټول تو ورته اي ااو اي بمانه نام هر ایجاب وربي قسم دي فارب انه له حق دا چې ماده حق او تاسو نه کمزوري ته ان کې الله لرا ولو ان لكل نفس ظلمته او که چرته کی, کی د هاری او نغ د پاره چې ظلم وکړې اواجی پدموکي کیدی پدیور کی پدی سره قبول به نه نشي و ندمتا پټه بکې پیمان کیا یا خ عربه کی پیمان کیا دواله مانی سيبي دا اثر د تذ دا وا دواله مانی رازي عربه کی پیمان کیا پټه بکې پیمان کیا لمما رؤل عذاب کله کیو وین یاذاب پس له بوشې دی پمېس کې پر انصاف وهم لا يظلمون ديوانه بظلم نکي كيده الا خبردار ان لله يكن لا اختيار کیا کہ اسمان کی روزمکہ کی خبر شی وعدہ اللہ دش یاد لیکن اکثر ذھلکنا لا علمون پوئیگی وہ یحی اللہ جون دی قول کی مل قول کی ویلہ ہی ترجوون اس اللہ یا ایها الناس اس پدی کی بچاؤ لا ذکر کی مکیذ عذاب تذکرہ او دا عذاب نا دا بچولار قرآن ترغیب دل قرآن یا ذکر د محاسن قرآن برای ترغیب ایمان دا عذاب نا دا بچولار قرآن دی یا ایوه الناسو اے خلقو قد جاتكم تولو خلقو را غلی تاثتا نسیتنا ما تاثتا مو... وغزنا ما را غلی نسیتنا ما را غلی من ربکوم دا طرف استاثتا ربنا را وشفاء لما فی صدور او شفا بادا دا مرغونو ته پسي نو کیدي دا نسيعت نامه سره شنو علاج کیږي دزلو علاج کیږي خدای رنګي د کلا پدې کی عنابت ویخه چې کما ثینا کې عنابت ني دا غدا پارا شفاء نه دا ولا يزيد الظالمين الا خساره وهدا او هدايه رحمت دې د فار د مؤمنانو موعظه خبرو تفسير خازن والا ذکر کوي چه منکه اونکی دا بدا وخلاکونه داست خبری چه دا بدا وخلاکونه سالی منکی ایتا موعیدتون وی یا بعد وی داست و بیان تفصیر خازین و آلا ذکر کئی موعیدتون داست خبرو تا وی چه منکه اونکی دا بدا وخلاکونه یا بعد وی داست دا سیزون و بیان چه پاگی سلالنرم شی الله طرف تمایل شی دنیا نا بی رغبتی پکراشی دا خیرت تکر پکراشی دیتوی مععزتون او دا انسانی وعظ نوی بلکی میں رب بکم سو کوی مععزتونو دا دی تعلق دا ظاہری اعمال سری یعنی شریعت سر تعلقی او شفاعن د باتینی سر تعلقی طریقت سره تعلقی تس کی انفرس سر تعلق دی بازویو شفاع او مععزت چی دی دا صفات تخلیه دی او دا رحمتون او حودن دا صفات تخلیه دی پو دیت تر تحلی را دیت موزین کیه پی او شفاقا سره د سر دا انسان دا دننا او د باتی دا ظاهرنا اگند اخلاق اگند کردارو اغاق نلرکی گی تخلیه و سر را دیت شفاقا و سره د انسان تخلیه را دی او حودن او رحمتون سره تخلیه را دیت سر لیت دی موزین دا پی دا دی غاڑی رازی او دا شفا او دوا واو سر دا دن نسلی پاکی گی یا ایوہن ناسو اے خلکو قد جاعتکم یکی ننداغ لطاستا نسیتنا ما می ربکم دا طرفا د رفتا سنا و شفاون او شفا دا غم رزنو تی پسینو کی دي او ہدایت او رحمت دی دا فارد مومنانو قل او آیا بفضل اللہ ففضل دا اللہ سرا چه دی و برحمتی پر رحمت دا الله سره دا مز توفیق دی پا بی ذالک فلیف رہو خوشالی کې کی پدی قرآن سرخا دا خوشالی سیز دا قرآن دی خواخیرم مما اجمعون او دا قرآن غرد دا سنا چه خلق جمع کئی خلق سو زونه جمع کئی مال دولت ارس جمع کئی دا غینا غرسیز دا قرآن دی دا خوشالی سیز قرآن دی خوشالی په قرآن پا کار دا قران توفور کول پکار دی قران د کول پکار دی ته قران تلاوت او د قران ترجمه ته قران د حروف او مهارج او صفات لکه په ذالک پلیب د خوشاله شي قران دینو پدې مال ملګوا پدې بدن ملګوا پدې خپل استعداد ملګوا پدې خپل صلاحيت ملګوا قران بچو ته مناسب کې ورکا پدې بي بی بيتره مو قران لاس کې ورکا دارنګې خپل قران او د شپیم سره قرآن تلاوت کا و دا او د قرآن کریم تعلیمات و پغم خادو کے رائج کا خوشحالی پدیو کا و بی ذالک فلیطرہو ہوا خیر من ما اجمعون قصر دلیل فیس بات دا توحید بانده قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق قل اوائی نبی علیہ السلام ارایتم آیا فکر کړې لید تاسو ما انزل الله لكم اغه ته پیدا کړی الله تاسو لا د رزقنا وجعلتم منه حرام وحلال نو ګرځوي تاسو دا وینا حرام او حلال په دې آیات کریمه کې رد د شرک فعلی کوي موکی دا قرآن عظمت ذکر کر چکل قرآن موجود دے نو تاسو اولے شرک کروے دلائی لمشتا قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم قل اویا اے نبی علی سلام ارائیتم آیا فکر کڑی تاسو آغا سوچ پیدا کڑی دی اللہ پیدا کڑی دی تاسو لرا مېرته نن د رزق نه او ګرځوي تاسو داینه حرام او حلال قل الله اذن لكم تو یا آیا الله اجازه کړي تاسو او کپل لا باندې د روز جوړوي وما زن الذين وغمند راکسانو يفترون على الله الكذب يوم القيامه جوړی ف الله با دررو یوملقییاو فررض د قیمت کې ان الله لظو ف علىنا کننا الله خام د پذلې پخل کو لکن ناکتر د خلکوونه شکر, شکر نوباسی وما تکونو فشان ندي د نهحم درري لیتلی او نئ تو پس حال کې۔ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ اَوْ نَلُو لِتَو دَى اللَّارَ تَرَقْنَا مِنْ قُرَانٍ قُرَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اَوْ نَكَوِ تَعْوِ ذَكَارُنَا إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا مگر یومنگا پتا صبح نگواو حاضراؤ استفیضون فی چکلا شروع قوین نوز پاغی کی وَمَا يَعْزُبُ عَرَّبِّكَا نَشِ قدر د یو وزې ف ال نه ځکه کې نهپاس مع کې وله اغره من ذلكکه نه کمم د دینه نلو الله في کتاب مبیین وګ لم د الله کې دکاره الله ان او لیا الله په مکې تونو ک د عدده الله حال او انجام حال او معال بهیان شو چې ش کې فعلیک شرک غمانو کوله باندې ووسو د مخ دا معاندین حال ذکر شو د فاسقین او حال ذکر شو اوس بیان د حال او دا معال دا اولیاء واللہ بیانی گی غی انجام دا رنگی دا ولی تعریب ذکر کئی دا ولی مقام دا ولی انجام حلا خبردار ان اولیاء الله ہے یکنان اولیاء دا اللہ چی دی دا سوق دي زیر نیکان خلکو دا حقیقت دا اولیاءو تعریب دا اولیاءو مقام دا اولیاءو ذکر کئی تفسیر کی امام راضی رحمت تلالیم دا ولی تعریبی ولی چاہتا یو زمان د حل کو پر ذین که دا ولی تعریب تی که ولی دیتا وئیو که چرس او مدک بس کیو او غایتا بے کنجکی و مرے چولی او دارنگی اگا چرس او پیما او چرس مدک بوئی او سترگی بے سری کلیو اوی گواری ما لنگ تاکا لنگ ورکی خوا خالیات دا لار نشی کریم کی ذکر کئی حقیقت دا ولی تعریب دا ولی مقام دا ولی تفسیر کبیر کی امام رضی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی ولی چاہتا وی ولی اللہ من یکون آتیا عرائی افتقاد صحیح المبنی علی الزلیل ولی چاہتا وی من یکون آتیا علا اعتقاد صحیح تی پسیئی درع تک کئی المبنی علی الدلیل تی پدلیل بان مبنی ویكون آتیا بالاعمال السالح علا وفق الشریعت علا ان اولیاء الله لا خوفن علیهم ولا هم یحزنون احادیث کم رضی ولی الله اللہ, اللہ علا کم خلق دی اذا رؤو دھکر اللہ اتوہ توبور تاتا اللہ ال خبردار اننایا الل یکی نند دستاناند الله چ دی لااپ علیم نه یاره پیبان دے وال لام یزنون او نهب دی غم جن شي جس پیر کے ادا او سے حیصنت کا ظور جس پیر کے ادا سے حیصنت کا ظور ای سے پیر کو جان سے هزاربار اولام ااد پیر او غدا سے اولی غلاےما۔ چدا هو دا ادرګا م کنتریکو پیر سے مرشد کی عزت پیر سے عزت نہ بچ سکے ایسے خبیث پیر کو هزار بار سلام چدا کوم پیر نہ دا مرشد عزت بچ نشي دا پیر تو شلشت سلام الذين امنوا وكانوا يتقون تعریف دا الذین آمنوا دا که سان دی اولیاکم خلق دی امنو چی مان رول لی وکانو یتقون او دان ساتیدا حری گونانا داولی سریه یزان د گونانا ساتی لهمل بشرا دی لرزیر دی په دنیا کې وفل اخر او اخرت کې لا تبدیلا لکلمات الله نکت بدل لی دل وادو د الله لرا ذلک اول فوز اعظم او ذلک امیا بی ل وی ولا یحزنک قولهم تسنی ذکر کای یا تا مخالفین سایزت نشی کومو نخا او مخ کی ولی حال ذکر کو ولی اغه توئی چې خلق قربان تو قانونا کای خلق خلاف پروپاګاندا کای ته د اس پروانی یا ولا یحزنک قولهم غم جندینی کی تا لرا و ناد دی ان لعزه لله جميعا یقین نه عزت په اختيار دا لا کېټول بس دا کې نه سات عزت وعلى الله ذات ته عزت دا لا اختيار کې دي دا مخلوق نه عزت مغو على تړیا هو السمیع العلیم الاولیدون کې پویا ذات خبر دا ان لله من في السماوات ومن في الارض فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ وَيُكَذِّبُونَ بِٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ وَبِٱلْحِسَابِ وَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِ مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا وَلَا يَقْضُونَ إِلَّا بِٱلظَّنِّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَيُضِلُّ رَبًّا كَثِيرًا وَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِ مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا وَمَا يَتَّبِعُونَ دا شرکا دا غید اپارا مقعول بہید نصمتلق دا مشرکان وما یتبعو الذین تابدارین کی دا مشرکان شرکا دا دی صالحانو و امورو دا دینو کی اللہ سر شرکیو خودی تابدارین اکی یا شرکا مقعول بہید ایتبعو دا پارا آیات کے سوچ کیا وما يتبع الذين تابدارین کی رام اسریکاندری فلش رکاو لکدی دا اور کی مثال والا دمان دا کی سے پیرو واجی رحمتہ اللہ علیہ کاکا سی وو اور داغوندری زباوا رحمتہ اللہ خلک دان د علی اقرتمن جمع دغه یی قدرتونه ہوتا نه کی دې کتابونه شتا دا یو رسمله زوان کتابونه شتا دا دارنگ د دا کتابونه دا دا شتا نذان عقیدت من اتابی الله سره شریکي او اور صورت با دا خبره نه او پدي صورت کې بشوراکان یتبعو ال진 لا 파라 مقول به شي یعنی دا مشرکان د دې صالحین تابعداري نه کوي په امور د دین کې ازي الله سره شریکي دي زمندان و ما یتبعو ال진 لا شرکات ذ دا ما بقول به لا 파르 دعون من دون الله دا ما نه دسي شي کومایا تبیعوا الذین تابعدارینه کوي آکسان شرابنی سیوا د الله نور شریکان چه نور شریکان رابلی دی تابعدارینه کوي د الله تبارک و تعالی چې د الله نه کم کوم را مدد کړي نو دوی تابعدارینه کوي د دینه و ما یتبعوا الذین مشورکاکه د وه بر شو یا شرکا مقول بی دی یتبعوا د پارا یا دې دونه را پاره جدا جدا معنی شوې و ما یتبع الذين او له معنا تابعدارین کوي آکسان شراب دي څه وعده الله نه شرکاد خپل شریکانو په دې شریکانو چې ګرځوري یی تابعدارین کوي یو معنا وي ګې زه وایم و ما یتبع الذين تابعدارین کوي آکسان د دینه بلی وا د لانا نو شو نورو شری کارو ته چغی یا ته بهنا دیته بزارې نه کوې مګدهګمان او ندي دي مګرت کلکارونه کلیا او الذي یو لسم دلی هو الذي ألقى غذاته جعل لكم الليل لجزو لذ تاطراش با لتسكنوا فيه ترامك په دې کې او النهار مغفرا او رناز او رغنا والا یقینا په دې کې دلایل لاقوم دفارث اوری دې دې په یو شو اوسې کړه کې دا دونه دلایل پدې موجود دي کی الله یوازې خالق مالک رازق دی او شریک نشتا دا دلایل دی پرېدی وقالو او دیوای اتخذ الله ولدا نیولي الله زع لنا ذولي سبحان پاک دی الله دنا زورنا والغنيو الله دی به فروا له ما فی السماواته الله په اختیار کې اج پاسمانو کې دی او اج پمث این عیندکم نشتتاو سرا از دلیل پا دے آیتا سوای فا اللہ سوچ پوئی گے پینا قلو آیا اناللزین ایکن ناکسان جوڑی فا اللہ بیندارو لا یکلیون کامیاب بنشی مطاعن فی الدنیا سکتا فا دنیا کے بیا منتوا پسید دیدہ بیا بوسا کو عذاب سخ فساب داشدی کفر کو و اطلع عليهم نبأ نو ذکر کی دپار د تسلی او تخویب ذکر کوي او, او شجاع د نوح علیہ السلام دکر ذکر کوي ذکر د نوح علیہ السلام په قران کې 34 آیتونو کې شوهي اهم تفصيلات د نوح علیہ السلام د واقعا په صورت اعراف کې په سورت یونس کې صورت ہود کې صورت مومنون کې صورت شعراء کې سورت القمر کی سورت نوح کی دلتا بیانیږي شجاعت د نوح, نوح علی السلام او اتلو علیهم ولولا ذیباندی نبانو واکه ا السلام اذ قال لقومه تکلم وللقوم تا یا قوم ایجمع قومه ان كان قبر علیکم مقامی کچری ګران لگی تازتا ادر دل زما د د الله د نپاره او درږم خلکو ته مسله بایدون دا په تاسو ګران لږ و تکیي بی آیات الله او تاسوه زمانسیت درکل پایتونو د الله او تاسو زما د وجلو او د ایزاد اراده نوفالل الله تو کللته خاص په الله میدان سپار ل دی امرکم عجمعی او امررا کوم جمع کې خل تد بیره شواککم رابالې خپل شریکان ثم لا يكن امركم عليكم غمه بیا تدبیر تاسو پتا تاسو پټو بے مال وره یماله مهلت مرا کرے پاینت ولئیتم که تاسو رو گردانی کرے تاسو درو گردانی څه تاسو نو کو ما سو جراته نه غپتی این اجریا الا لله نذبت ذما مگر فالله او میتو ما تو ان او قونا من المسلمين جسم دتاب دارونا وقذبوه دي تکذيب کو دنو علي سلام ونجاينا مون نجات ورکنو علي سلام تا او اچ اثر اج د سر او پچشته کې او غرذوري ميو دي لرا او دي دن کي پظمکه کې واغرطن الذين غرقم کسان غسان کترو جني غنليو زمغ بس اگو راج سرنگیو انجام د یرول شو ہو سم باعتنا منبادی رسولا بیاو لگل منگا رسول دینا نور پیام بران قومنو دا غیتا فجاو انبت راغلی ادیلا بالبیناتی فکردلائل سرام فما کانو بسنودوی چیمان رو لیو بیما فسوک دا غیت تکزی بکڑیو پای سرم مخینا دا رنگ مہور لگو منگا فردنو دا حدنا تجاوز کرو ان کو سم باسنا بیامنگاولی گور سدہ دینا موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام پیرانتا وملئی دا غوزی رانتا ذکر د موسیٰ علیہ السلام پانچ سو چودہ قرآن کې راغلی د موسیٰ علیہ السلام نم ایک سو ست قرآن راغلی قرآن کی دا حارون علیہ السلام نم سوار نصبی راغلی بی آیات ناک و موجزو دا منصر آراء چکم سور عراب کی ذکر شوی استكبروا ده حلقدان غټو غنو وکانو قوم مجرمين وده قوم مجرمان فلما جاءهم الحق هر کله چراني ديته حق زمغاترپنا دي ويدا جادو دي اختارا قال موسی والموسى عليه السلام بتقولون ايتا سو ايده حق باركي ذکر تاس تراغي ايده جادو دي ولا يبلوه الساهرون اونقام يا ديږي قالونو دیوی اجیتنا آیا تر آلی منتا چه وارے منگا دعوستانا چه منگا مندلی پا یقفل مشارانا توز منگ دفلار نکر دن نارے وَتَقُونَ لَكُمَ او او شی تاسو دفارمو شی ریپت مکا کئیں تو حارون راغلے یا او منگ دفلار نکر دن نارے وَتَقُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَا او او شی تاسو لاب بادشای پت مکا یا تعال دپار لویش بزمکهې ومان نه نو لکبی مومنین او نه یمږه تاسو درې منو کی مونږ تاسو نه منو وکال فرعون سور اعراب کې واقعې ذکر شوه موسی علی السلام دلته بیانېږي فارت رات کی جدا خون دی جدا مدار وکال فرعون وی فرونا ایتونی راواله ما لا هر جادو ګر فلم ما جاء السحر هر کله چران جادوگران آیا تخیل کوي چې جادوگران مقابله تراله نړمبيو ته موسی عليه السلامي تابع خپل جادو پیر کې کړمبيو جادوگران وي جادوګر دغه تسوي هر کله چران جادوگران نو موسی عليه السلام ته الکوتا ته پېښ کې اول دې ته وي اشكال پوي دلته الله فرمایي چفلما جاءت سحرا هر کله را لجادوگران ديته موسی او سوره ته کی سوېلو چې جادوگران دالو جادوگران بیمه ان تلقیه او وي تاويل د موسا تاويل وي پېشقال پوشه هي پېشقال کوی نه به جواب بس پوשי مفسرین ذکر کوي او قال لهم موسی بعد قولهم ديته وي موسی عليه السلام ديته وینا نارسته قال لهم موسی اريد موسی علیہ السلام بعد قولهم القوا پس درید وینان جه اوردا القوا اوردا وی او القو تاسو را ج تاسو اوردونکې ایو فلما القوا هر کليخ بل جادو پېش کړ وی موسی علیہ السلام ما جیتم او تاسو راتلوک به یې پاوی سر جادو جادو او زر الله بداء باطل کی اولا نتی ټیکای عمل د فساد کوونکو او تفسیر کو دې کړکې ماجیتم به سحر ماجیتم به سحر ان الله سویقتل ان الله لا یصلح عمل المفترین چې دا ما ماستن ذلی الله به جادو نه محفوظ ساتي ښا جادو به حفاظت د دا پارا داس دا د قسمهتون له استلفکاری ماجیتم به سحر یذینا ماجیتم به سحر ان الله سيبتلو ان الله لا يصلح عمل المفسدين فما امنا لموسى ايات تغوراي فما امنا بتميمان دونه په موسى عليه السلام الا ذوريه मगर اولاد د قوم د موسانا او پير د پیرو انت اصل کی تمام بني اسرائیل لموسا عليه السلام د بيعت په اگر د مصالح سلام دارات نه لې نعمت عظما جنلو او ابتدا خدای بنی اسرائیل غربا نو د فرعونیان زورو نو ابتدا چند کسانو ایمان درول سوانانو همت کو او هغه نور د پثي په انتظار کیو چې کله بیا مصالح سلام ته الله په اور کا نوشی لا مسلمان چې لا کثانو بیا ایمان درول شپږ لاک خلکو او باز وایي اِنَّ <اللّا> ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ دِي قَوْمِهِ کې زميره راجيده فرعون ته چې څنګه څنګه د فرعون د ډلې نه ایمان درولو پایره د فرعون سره او رغد و دېرانونه اي يبت نه هم چې اوج ني دي را د ياري په وجه د تا سزا په وجه وا ان فرعون يقينا فرعون زيادتي کوونکو پظمکا کې لوی کوونکو پظمکا کې او انه لمن المسرفين يقينا ديو د زيادتي کوونکو نه وقال موسی وموسى عليه السلام يا قوم ادم ما قوم ما كتا سیمان رله الله لو قال لا زانوا پاک تافي تابدار اغي وي الله دي مونزانس پارله رمزه مونږه لا تجل مگر دي مونږه امتحان د فراد قوم ظالمانو نجات راکي مونتا په 15 مطلع د قوم کافرانو نا واوحينا الى موسی مونږه وحيو کا موسی عليه السلام تا او ور اوردا ان تبو والقامكما یجوڑ کے تاسو دی خپل کو کوم په مصر چې کورونه او وګرځوي دا کورونه قبلا یعنی اجعلوها قبل القبلہ قبلی طرف ته وګرځوي واقی مصلات او باب نکوهه دا مانځتا او زیر ورکه مؤمنانو تا وقاله موسی او موسی علی السلام ایتھا مونږه رب انک اتہ فرعون تا ورکه فرعون دغه وزیران تا زینتاً نمائش او مال پجند دنیا که ایتا مونگا ربا آتے بطی دا چیڑی خلکتا دا لارنا ایتا مونگا ربا بیکارا کې دا دی دا مالو ناو سستی راو علی فردون دی بان دی دی ماں نرولی تر دی چیوینی عذاب درنا موسی علیہ السلام دعا کوله او حالون علیہ السلام پہ آمین ویخوا او دا دعا کل کبول شوا قالا قد اجیبت دعوت و کما ی لبی تلویح تلپس قبوله شوا مون فرماوه دا یو سوال کوړو سوال مقبلی جنا موسی سلام دعا تلویح کاله باب تبوله شوا قالا قد اجیبت ان قبول ولا تتبعا او فرمایل الله قد اجيبت دعوتكما یکینانه قبوله شوا دعا تاسو پس تقیمه نک ل شیطانو ولا تطبعا او تابیداری مکوه سبیل الذین ضلال ذا کثانو لائی علمونا چپویگینا و جا وزنا بی بنی اسرائیل البحر او پوری مویستل بنی اسرائیل را پا دریابا بنی اسرائیل اللاوی من پا دریاب بانی پوریستا فعد با هم پیراونا ور پسیشو پیراونا اولاکرداغا آو موسیٰ علیہ السلام روان دی ملگری ور طرفی پدی که پیراونا اغم خپل لغ را روان کردی او دی پسی ور روان دی په اده باون فرعون او جنوده باغیان او ادوا باغیان او ادوا کې باج نو پسین ذکر کړي چې باغی راضی په کون کې او ادوا راضی په پیل کې باغیان د وجې د زیاتیو د ظلمنا تر دې چې راتین کو دلر ډوبې دو فرعون راډوب شو او چلے کې امنتو انہو لا الہا ما ایمان دولا بعض روایاتوں کے رضی ابن عباس برزی اللہ عنہ روایت دی چه نبیر سلام ارشاد فرمائے لیو چې جبریل علیہ السلام مالا دا خبر اوکا چه کل فرعون آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمانت بی ہی بنو اسرائیل اوی اوی جبریل دا وقت زمای یو عجیبہ حالتو خا اوی کاش نبیر علیہ السلام تا ماتا دا وقت کی ما د سمندر نه راخټه راغستې د پروند يخلو کیم یور دن نه کولی په یاده د ایمان خبرې کئ او دا پوره فضلونو کړی وې بازی علما دي کړکې او یو پیره جبرئیل امین پیر اون ته یو سوال لرو کاغذ یې لرولو مضمون نه داو چې جی صدر سیب یا مشر سیب دی بار کې جواب دی چې کم یو آقا دی یا هغه په یا متونو کړي او بیا د غلام دی د خپل اقا د نعمت نه شکر کی یو هغه دی د غلام دی هغه غلام دغه د دا نعمتونو نه شکر او دا حق, حق نه پیجن او په خپل د آقا کې دو داوه کوي تااسې دا غلام بارا کې څه حکم دی فرعون خپل لاس جواب کو دغه دا سزا دا کده په تمندر کې غوپی ور کړی پیراونو دا مطلب وږيږي نو څوک ځما په دې رغیت کې بدایي څو او هغه ور پیراون د ازي هغه تل غاړي نو پیراونو یو د پپل لاثو لیکته څوک کم یو غلام دی او عقد اکان هغه دې هغه تل غاړي او ناشکری کول غاړي نو بس دا سرزاداره چې هغه په زمندر کې غبي ولا ور کړی شي جبريل يمين اه اه دا هغه په دې دثاتمو واسطو پپل کله پیلیکلوکو کله فرعون په ډوبې دي شو او ایمان یې ظاهر وروه وی جبرئیل می کاغذ را مې ته دا خو تاسو په خبره لیکل نو دا خو طاقت وره او دا طرف تادان ته رب وی انا ربکم الاعلى او الله وښتا تاسو الله نه متونه درکو تا شکری شکرې نو تاوی دماسه را دي نه کې په مندر کې یو پیرا نو ځکه تعالی اوس ګو پی شي نو فرعون په دا وخت کې د کلمات قالا آمَنْتُ قالا آمَنْتُ انه لا اله الا او دغ دغ مدونه دکنه چې دا کم قاریته په تجوید کې پورا مشک نه کړی غو نه شي ویل په یو تابع باندې قالا آمَنْتُ انه لا اله الا الذي آمنت بي بني اسرائيل نو دغ دغ مدونه ف خدا ورکیدا مدونه په کار نه را دي بیا قالا ویفرونو امانتو ما ایمان راول ان شان شاندا دي څنګه خشوسه الله داسه فرعون مرګیر کی الله هو الالف الله مهلت ور کوي ان هو شاندا دي لا اله نشتر حاج تروا بغیر د الله نه هغه ځات چې مان وروړي په بنی اسرائیلو و انا من زم د مسلمین و نه ام کا ا پدې ملک یو ډل راوته ځانته مسلمین ویو اغه یو چې څوک په مسلمین کې شامل دا کافر دی پر او انام تاسو ملګرو پر او انام وی انا من المسلمين برا مسلمین و ما عذاب قبر نه مني تقلید نه مني دارنګ ډېرې قبره تاغه او مو مسلمین ویخه پر غون مې نه مسلمین زبون برک موشه هل آل آنا و تویلی شو او سو توسی مان نوڑی و قدو عصویتا او تعانا فرمانے کول مخی او توید فساد که انکونا فالیو منو نجی کبی بدنی که نند دیمون پورتا که استادا بدن تادا بدن بخلق دفار عبرتی و این کثیر من الناسی او یکی نندیر د دا دم دایتنو دا یا خامقانا خبر دی ولقد بوو انا بنی اسرائیل مبوو اسدق پیران غرشو تبا شو اللہی ما زیور کو بنی اسرائیو تا زیم زیدار پشام پلسطین اردن کے بنی اسرائیل درگے مالکان شو ورزقنام من اتویی باتے اور رزق میں ورکو دیل را دا پاکوشی انونا نو دی اختلاف نو کڑے فی اختلاف پیلو کو چیل موترالو خوا سرادا پوئی نواری شو روکو اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَعُمْ يَوْمَ الْقِيَامَا یقیناً رب تابا فیصلو کی پمیند ددی کی پرد قیامت پاس کی جری پک اختلاف کئ فئن ان تفی شکین ائنه بیر اطلاع ک استاد تنگی کی په مخالفت ددی کسانو فئن کن تا پی شکیم مم ما انزلنا کته پشکی فبالدا حس کی جمن نا دلکړی تا تا او استاد تنگی کی کته صبر او تپوز د دې علماو نه او کتاب لولي پس اسل الذین کا تپوز کدا کسانو نا شل لکتاب مکستانا لقد جاءکل حق یقینا راغلی تعالی حقو میر ربیکار ترپ درفتا نا فلا تکونن من الممترین وتمکیگا شک کون کو نا ولا تکونن من الذین تمکیگا دا کسانو نا ذو بهله کې دروجې ګنلی ونه الله وررنته بشي دطوانیاننونانا یقی نهنا کسانحقت آلیم چې پو د شو دا پی پصلله د رته دیمان نه راړی ولاو جا کللو آیا ک راشيديته هر یو نه دیمان نه راړي تر دی چې دی ونی عذاب درنا کو او دغه وختې بیا ایمان اوړو پ د نوررکي پهلهله کا حریۃ امانت نو اولینو یوکلیوالا چی مانې راوړې وی فنپاها ایمانو ه بچی ته دا ورکلې ورایته ایمانداری سیوا د قوم د یونسنا قوم د یونس علی سلام دا په موسی علاقې پننن وکیل کیو دیته لا پ یونس علی سلام راو لګ یونس علی سلام دوی ته مساله بیان کا دی مساله نه منله الله نه افعال کو چې الله دی مساله نه دیبه تا دی رس ورکی الله دیبه نه عذاب نادلوم م... آه... یونس علی السلام دا حال کی نه وته یونس علی السلام چی وته دیبه نه بہت عذاب راضی یونس علی السلام روانه ال تک یا قوم انا لقد سجدت پر وته توبہ ریس تا الله پاس دای تو قبول کړه فلولا کان قريه النؤ نقول نو یو کلی والا چی معنی راول وی وری ته ایمان مخ کی د قوم دی یونس علی السلام نه لما لمّا آمَنُوا جکله ایمان راول د مونږه لرکو د عین عذاب درته ہے پجون د دنیا کې او مزیمور کې تر یو وخته ولو شاء کا کوه کوید ربطا ته ایمان براول او اچا چې پزما کی دي ټول په ایمان راول او الله حضور خلق نه موميان کوي په دیو چې پاکی ده کی پر ایمان کی مجبورواله تا نا افا انت تفکرون الناس دا یو کله نبی رسول الله د تسلیم ده نبی کریم صلی الله علیه و سلم ډیر پریشان وو حریصا علی هدایت الناس اجمعین الله ان تصلیر علی ی ابان تا کوي وناتا حتا یکونو مومنین ته زور کولی په خلقو دغه پارچ مومنان شي و ما کان علی نفس نستیا فی یون فلا را چی مان وروډی مگر په توفیق د الله سره او اچی الله اغانستان او چکل ناکار ناکلی ناخلی یا انذرو وګره نظرو کې فکرو کې اغتتا د پاسمانو کی دیو پدمکه او ما تغنی الایات و النظرا پیدا نو ورکي دلایل او ير اور كونکیا قوم د چی مان راوړي په حل ينتظرونا د انتظار نبي مگر پشان د واقعاتو تا کا سانو کی تیرشي مخ دينا قل هوا انتظار کوي د ينتظر ا سر انتظار کوونکو نا تمونو نجي رسلنا بیا ځني جاء ور کو پیغمبرانو تا والذین آمنوا تا کیمان روڑ لے كذلك حقا دارنگ لازم دی په مون نجات د مؤمنانو الاذ به ایمان والا او تار نجات ور کوم قل یا ایه الناس او اے نبی علیہ السلام اے خلکو کتاب په شکی په بارد دین زماکہ نو ورې زما اعلان ورې زما پیدا کله د پليق دی اظهار کیا فلا اعبد الذين نذ عبادتكم دعك سانو ک تاسو عبادت کولای سی عبادت الله نا تاسو غیر الله لچوغه غیر دی عبادت نكوم ولکن اعبد الله نو یوازید الله عبادت کوم اعزاد پتا ته مر غراونی او ما ته حکم شوه یذ شند مومنانو نام او یلی شوی ما ته چې برابر کدان خپل لپاره د دین تک لکه پتا او هی دو مکه کدا مشرکانو نام ولا تدعوه من دون الله او تغي موه سوا د الله انا الله نه علاوه بلڅو کرام مدد کوخه يوازي الله راه مدد کوه و... الله لچي وخه ولا تدعو تغي موه سوا د الله انا اغه چاته کې نه پیدا در شي او نه zararو کدا کار دی وکم کار الله نه علاوه دې بلڅو کرام مدد کو نو فانك يذمن الظالمين دا وخت کې به ظالمانو یم تکله او برن کوهی تعات الله لهغونته تلیفه الله دربانې مصبت را ولی تلیب را ولی طب رای تو خی را ولی سرغوکې را ولی نو فله کا شپله الله نر کوغیر نر کو اونکې غ له حالات به راې خو دار کې یوااض الله مصیبت بل نکلی نه شي ځکه س سادی ویا هرکې خوا از خوا ای پ سره هرکې خوا خ دا خوا ای پ سره ن در دستې خلک خیر و شاره هر کې خوای چې څ غوای لا لا نه غواړه زیا د مفلوک په لاس کې اختیار دشر او خیر نشته هر کې خوانت غیرې ح که ای پ ہر کے خوانس غیر حق را اے پسر نه ذری عالم ازو گمراہ تر اے دویا څوک د غیر نغواړي څوک غیر حاجت را واغني په دې عالم کې بل گمراه نشتاب وای یو رتکا بخير او په ارادوی تعالی الله د خیره فلا را دل فضله نو نشتا واپس کوم کې پسند لا لرسو وک یوتību bihimayashao rasay dilala chal chowadi da pulabani gano na Allah ba hunge raham gao nge zaat kul elaano ka ay nabi al salam qad jaakum al haqq yake nan da agli saata haqq me rabbikum da ta raba darfta suna ta sutah karagale de wa ta sutu quran ragale de wa man نو پی دی د هدایت ځان د پاره دا ومن ذواللو څوک به لارې شو نو کېنه و باند ګمراه دې پد او زنیم پتاسو دې مدار وا تبیا ما یو ا الیک صادیداری کوه د اوس جوه کی کی تا تا وذبر او صبر کوه تر دې چې پیصله او او الله ورځ دې پیصله کوونکو نام سوره یونسه پدی کنه به شفات قهری ذکر کولا او دا شبهی جوابی ذکر کاؤ کدیوی ما نابدهم اللہ لیو قربونا ایلاللہ زلفا فاغی فسو وجوه سر ردو کاؤ یعول از دلائل یقلیف ایس باد توحید مکی سورت ایہود و مکی سورت دے پنزول کے نمبر دی نازل شوی رسو دا سور یونسنا سورت ایہود مکی صورت دی پا نزول کی دو پنزوسم نمبر دے نازل شوی رسطو دا صورت یونسنا او پا ترتیب د صورتونو کې یو لسم نمبر دے رسطو دا صورت یونسنا پا مخ کی صورت کې ترغیب علی القرآن ذکر شا نفدی صورت کم ترغیب علی القرآن مخ کی صورت یونس اغم د زوا تو را صورتونو نو او صورت احود و دام ده دا زوا طول را دھئی آئے کم اولکی علیفلام را دارنگِ دا دی صورت پاول یا کی صورت پاولکی علیفلام را یامخت صورت کے دہ مشرقین و انکار ذکر شا نو صورت احود کے دہ حالت بیانی گی صورت ای یونس کے دہ مشرقین انکار ذکر کس صورت احود کے دہ عی حالت بیانی یا مخک صورت کے پهتهید باندې دلای ل بیان شو بایان شو اوسپدی صورت کے دلایےلی ناخیا بیان نئیں یا مخککی صورت کے د مشرقین او اعترا ذکر شو ای ای بقرآن غیر ر او بددل ہے می صورتی ہوود کے تسلی ذکر کوی یا د اعتراو پروامو کو یا مخک صورت کے تضہید میںنت دنیا ذکر کا۔ ندې سورته یوهود کې ذکر کای چې دنیا غواړي د دین بدله کوي الله دنیا باور تور کم اخرت کې به یا مخکې سورته یونس کې د یو صورت مطالبه وکړه سورته یوهود کې دلسو سورته نو مطالبه ذکر کړئو امتیازات د دې سورته پدی سورته کې دا وینا چې لا عاصم اليوم من امر الله الا مرهم دا دې صورت کې ذکر شوی بل صورت کې نشته دا ابراهیم عليه السلام دم الملائک د جبنا اغدری په ری الفاظ سلام ارحمت برکت او دا دې صورت کې ذکر شوی نور کې نشته دا صورت ممتاز ده دا کفار ترا په بای کار باندي ولا ترکنو ال للذین ظلموا فتمسکوم النار دا رنګه دا صورت ممتاز ده په واقعیا د ابراهیم علیه السلام د میمنه راغلی وو حاصل د صورت کے و و صورت یوهود کې بیان د تلور او مسایل وو په صورت یوهود کې تلور مسایل اوله مساله العبادت لله وحده چې عبادت بریوازي د الله کوي یو مساله عبادت به یواد د الله کوي دا ذکر کوي آیت نمبر دو کې الله تعبودو الا الله الله تعبودو الا الله عبادت بن کوي سیوا د الله نه بل نمبر آیت نمبر 14 وګورئ وَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَا بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَلَّا إِلَهَا إِلَّا هُوْ لَعِبَادَتْ قَابِ الْيَوَاجِدَ أَلَّا ذَاتَ آیت نمبر چب بھی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوَنْ إِلَا قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَزِرٌ مُبِينَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا